Водили дружбу з електриком, сантехніком і завгоспом, частенько керяючи у комірчині останнього. В усякому разі робили це ще не так давно до указу, потім на якийсь час припинили. Знайти горілку стало раптом неможливо. Але вже наприкінці минулого тижня. Тихий зі слів своєї матушки повідомив, що за з кимось на районі домовився про самогон і тепер радіє. Мужики зможуть нормально відсвяткувати завершення чергового навчального року. З усіх, хто міг знайти мене тут, у кабінці вчительського туалету, африканець був найменш підходящою кандидатурою. Історик, думаю, просто не звернув би увагу на учня, хіба міг привітатися. Чекіст у таких випадках виводив порушника дисципліни на коридор і голосно при всіх, хто бігав на перерві, вимагав, аби учень сказав, де вбиральня для вчителів, а де для школярів. Але рук, якщо йому вдавалося зловити того, хто сере, у неналежному місці відразу тягнув Негра до директора. І Негр так чи інакше мусив визнати – це він розписує стіни непристойними написами. Після того в школу викликалися батьки, від яких вимагалося здати якусь суму на ремонт. Бажання ходити в учительський сортир такі розклади відбивали лише у невдахи, який попався. Для решти кожен подібний випадок лише додавав відчуття небезпеки, яку повинен здолати справжній пацан. «Та зараз мені було не до пригод. Я принишк на унітазі зі спущеними штаньми» тримаючи в кулаці зібгані аркуші паперу у клітинку. Між тим педагог був явно не до з'ясування причин, чому одна з кабінок зачинена. Видно, історик смикнув за ручку просто так, машинально. Чому саме на моєму уроці? Знімаються восьмикласники з усіх перших уроків. Голос африканця супроводжувало «Дзюрчання». Яка різниця? Тут усе одно. Науки пшик лишився. У мене підсумковий урок. Я запланував бліцопитування, аби дізнатися, наскільки засвоєно викладений матеріал і наскільки. О, я вас омоляю. Африканець крикнув, завовтузився, з крана полилася вода. Хто хоче знати, буде знати. Хто не хоче, тому ваші історичні дати до одного місця. Це ж не армія. Отам, От коли не хочеш, заставлять. Розумієте, я готувався, у мене нова методика. Ну, готувався, нехай так, що тепер. Комісію виганяти. Все одно твій урок сьогодні відміняється. І потім ви ж грамотні люди. Знову ж таки, історію читаєте... Вода припинила литися. Видно, рук закрутив кран. Оце все довкола нас, ця політика, це історія. Дивіться, посилаємо в Афганістан усіх підряд, звідки каліки приходять. Чому? Тому що історію в школі не вчили. Ти вже, хлопче, вибач за грубе армійське слово. Але хуй там. Ти чого червонієш, наче баба? Здається, не так давно сам армію відслужив Як і війська? Зв'язок? Звідки ви знаєте? Куди ще очкариків посилати? Значить, дивись Нічого, що на ти Нічого, правильно, ти рядовий, а я цілий майор Я то взагалі єфрейтор О, воно і видно Краще мати дочку-проститутку, ніж сина єфрейтора Чув таке? Ну, не поправляй тут свої окуляри. Пояснюю популярно, бо вже починати скоро. Мій годинник показував 8.25. Про Афганістан усе ясно, думаю. Хай пацан вас звикає до стройових команд, більше дисципліни буде. Тепер дивись, історик. Зоряні війни, сої блядські, ракетний щит. «Рейган хіба даремно усе це закрутив? Тут гонка озброєнь на повну котушку крутиться, а ви їм про повстання Спартака, чи я знаю, про Наполеона».